Вона. Те, що сталося після цієї ночі, було як другий том книжки, яку після першого тому і відразу хотілося перечитати знову. Часом протирала очі від здивування. Його імейли сповнювалися чутливості і справжньої турботи про неї. Він делікатний, поблажливий, терплячий, цікавий, спонтанний, спокійний і часом аж невротично вразливий. Крім цього, був сексі. Вона вже здавна вважала, що немає нічого, абсолютно нічого, більш сексів чоловікові, ніж його вміння слухати. Він міг її слухати тобто міг читати цілі екрани її текстів, коли вони відкривали чат із захопленням малого хлопця. Читаючи, він часом переривав її на півреченні, ставлячи питання, що видобували з її пам'яті деталі, які, здавалося, вона давно забула, яких ніколи до того не знала. Окрім того, він цим трохи присоромлював. Краще від неї пам'ятав усе, про що вона йому розповідала. Часом їй видавалося, начебто він має це десь занотоване у грубому записнику, який таємно від неї розгортає і цитує її власні слова. Без найменшого сумніву, найбільш сексі в ньому була його голова. Завжди особливе зацікавлення у неї викликали голови чоловіків. Пам'ятає, якщо під час навчання в якусь нічну Андрія уклали собі з подружками в гуртожитку список чоловіків, з якими брато лягли в ліжку. Такий собі жарт після кількох порцій вина. У її списку на чотирьох перших позиціях були Достоєвський, Фройд, Енштейн і Бах. Жоден з них, якщо дуже постаратися навіть після чотирьох пляшок вина, не нагадував Редфорда. У її списку він опинився лише на восьмому місці. Але, незважаючи на це, викликав у неї своїм генієм справжні сексуальні фантазії. А що, якби вона мала скласти цей список сьогодні? Саме сьогодні? Хто потрапив би сьогодні до цього списку? Достоєвського вона б тимчасово поміняла на воячика. Фрейнд і Енштейн залишилися б незаперечно. Баха замінила б на Сантану. «А Якоб? Якоб просто постійно сексі існує у зовсім іншому списку. А яке було запитання? З ким я б хотіла лягти у ліжко?» Це тепер не має значення. Тепер вона лягає в ліжко з чоловіком, який ніколи не був у попередньому списку. І в цьому його також немає. Так воно якось склалося. Зрештою, вона його ще тоді не знала, коли складала цей перший список. Це було так давно? Тоді траплялося їй, звичайно, у найглибшій таємниці думати, що насправді найохочіше вона влягла лягла в ліжко з Дженіс Джоплін. Така біографія. Так, це було страшенно давно. Вона намагалася зібрати те, що знає про нього в одне слово, яким би можна було його найвлучніше охарактеризувати. З певним здивуванням ствердила, що найвідповіднішим було б слово «жіночність». Так, якоб був дуже жіночний. Вона колись йому це написала, наперед радіючи з його реакції. Припускала, що він запротестує і буде її переконувати, запевняючи, що вона не має рації. Їй дуже подобалося, як він протестував. Власне, коли протестував і переконував, вона найбільше дізнавалася про нього і про те, що він думає. Він будь-якою ціною намагався довести їй свою правоту, але завжди це робив так, щоб не зранити її. Часом із упертості навмисно опрацьовувала розбіжності у поглядах, які її цікавили, протиставляла його їм і захопленням читала його міркування на цю тему – щоб потім, дізнавшись про все, чого хотіла, сказати йому, що і так погоджується з ним від початку до кінця. «Ти найбільш жіночний чоловік, якого я знаю, провокативно написала якогось дня, коли відкривали чат. Відразу, ніби він цю відповідь уже давно підготував, відписав. «Я завжди намагався зрозуміти, чи ти помічаєш жіночий бік моєї особистості. Я її не притуплюю, як це робить більшість чоловіків. Я її в собі шукаю. Я маю щастя робити це з тобою. Ти навіть не знаєш, як допомагаєш мені жити відповідно до жіночого боку моєї психіки. Я вже давно хотів тобі за це подякувати. І за мить додав, щоби вона не сумнівалася, що жіночий бік психіки аж ніяк не стосується усієї його психіки. Мені це допомагає незрівнянно краще зрозуміти, що відчуваєш, як відчуваєш, а також коли і де. Такі знання для справжнього чоловіка є як путівник до душі жінки. І ти більше до тіла. А пропус? Знаєш, сьогодні ти ще не розповідала мені нічого про своє тіло. А ми розмовляємо вже понад три хвилини. Чи може бути щось солодше? ніж жіночий справжній чоловік, який сам нагадує тобі, що ще сьогодні не сказав, яка приваблива ти для нього. Єдине, що її непокоїло, як він ще ніколи не назвав того, що триває між ними вже кілька місяців. Не сумнівалася ані трохи, наскільки важливою вона є для нього. Відчувала це на кожному кроці. Щодня вранці на неї чекав Імейл від нього. У понеділок їх було завжди три. З п'ятниці, суботи та неділі. Відночі з Наталією не трапилося, щоб траплялося якось інакше. Ніколи. Незважаючи на його безперервні подорожі, імейл на початок енного дня з тобою, як він це називав, був точний, як схід сонця або німецький потяг. Він рахував кожен день. Н щодня було як одиниця більше. Вона вже віддавна не була для когось такою важливою. Якогось дня, о півдні, перед самою менструацією, вона їла ланч за письмовим столиком. Ван Морісон звучав у навушниках плеєра, і, думаючи про це, вона заплакала. Сльози почали литися просто так. Неконтрольована екзальтація під час ПМСу. Це було чудово. Починати день з його листів. У понеділки вони були завжди ніжніші від тих решти. У вікенди він сумував за нею. Вона відчувала це. З кожним вікендом виразніше. Зраджувала цей сум те, як він її називав, що і як описував, що хотів знати. Окрім того, про чуттєвість він писав або говорив найчастіше в понеділки. Не раз так незвично, що їй аж запирало подих у грудях, коли вона це читала. Як тоді в понеділок після вікенду в Берліні, коли він брав участь у якомусь вишколі. «Ти навіть не знаєш, який я радий, що тебе знаю і що можу тобі про це сказати. Ти навіть не знаєш» або тоді в університеті Амор в Бельгії, коли він навмисне поїхав на кілька годин до Брюсселя, щоб з двірцевої інтернет-кав'ярні вислати до неї імейл. E він закінчувався фрагментом, який того понеділка вона читала кільканадцять разів. «Бо я люблю до тебе писати з різних причин. Між іншим тому, що хочу, аби ти знала, я про тебе думаю». Це досить егоїстична причина, але я не маю наміру від неї відмовлятися. Я думаю, я багато і часто. Властиво, думки про тебе супроводжують мене в кожній ситуації. І ти не знаєш, як мені з тим добре. А при нагоді я видумую різні речі, з якими мені теж переважно добре. Бо дуже високо ціную факт, що ти з'явилася в моєму житті. Зрештою, останнім часом важко вживати такі слова, як ціною. Здається, що слова надто дрібні. Тому я дякую тобі. Дякую вельми поважно та з неминучим легким зворушенням за те, що ти є. І що я можу бути. А також тоді, коли зворушив її, пишучи в неділю вночі зі свого б'юра в Мюнхені. Учора я поїхав ровером до лісу. Знаєш, про що я завжди мріяв, коли мені здавалося, ніби я закоханий. Я мріяв про те, щоб, цілуючи її, відчути смак чорниць, який перед тим зібрав для неї в лісі. Чи ти теж любиш ліс? А чорниці? Так, понеділки з ним – це щось, як день Валентина щотижня. І хоча в понеділки в його імейлах також було повно запитань, Ніколи вона останнім часом це докладно перевірила, не допитувалася, що вона робила упродовж вікенду. Вона знала чому. Для нього її чоловік був як ідентифікаційний номер у паспорті. Хтось його призначив, і просто часом треба його десь вказувати. А поза тим він дійсний тільки у зв'язку з рішенням якогось чиновника, такого самого, як той, що, наприклад, реєструє шлюб Ні. Він ніколи їй цього не сказав прямо, але вона вміла це вивчити в його текстах. Так, власне було. Вона знала. Тему чоловік вони оточили з мовою абсолютної мовчанки. А насправді навіть не з мовою. При змові треба хоча б раз порозмовляти. Вона ніколи не розмовляла з ним про свого чоловіка. Вона його просто сповістила. Одним єдиним реченням. Мені 29 років. Я живу у Варшаві. П'ять років разом з мужчиною, який є моїм чоловіком. Маю довго чорне волосся і очі, колір яких залежить від мого настрою. Це було того самого дня, як вона знайшла його і зачепила на ICQ. Хотіла, щоб від початку все було зрозуміло. Як досі, він здатний був занудити, повертаючись до кольору її очей, які могли бути через свій стосунок до емоцій геніальним дослідним матеріалом для генетиків, коли не для всіх, то принаймні для одного. В найдревніших деталях випитувати про відтінок, хвилястість, структуру, пухнастості, запах чи смак її волосся – Розповідати їй докладно про Варшаву, яку він пам'ятає з часів, коли усе ще найбільшою атракцією цього міста була мандрівка ліфтом на 32-й поверх Палацу культури. Однак він ніколи не згадував жодним словом про п'ять років разом із чоловіком. Не присвятив цій темі жодної мілісекунди їхнього часу в інтернеті. Спочатку вона не звертала на це уваги. В описі свого життя часто і без вагання вживала множину. Потім, коли інтимність їхньої дружби зросла, вона починала відчувати певний внутрішній дискомфорт, говорячи йому про своє життя у множині. Останнім часом вона виразно відчувала, що може завдати йому своєрідної прикрості, говорячи про те, що робила зі своїм чоловіком, навіть якщо це було копання грядок на дачі. Вона не хотіла завдати йому прикрості, будь-якої прикрості. Йому мало бути добре з нею. Найкраще тільки з нею. Тому останнім часом вона звертала особливу увагу, щоб писати в однині. Звичайно, вона робила багато речей у множині, але описувала йому їх завжди в однині. Насправді це не було складно. Приблизно через два тижні вона майже все вміла описати в однині. Через кілька наступних тижнів почала забувати, що справді робила зі своїм чоловіком, а що сама. Про речі, які не могла описати в однині, взагалі не говорила. Це було зрозуміло. З певного моменту він не міг погодитися із фактом, що вона належала іншому чоловікові. Але ж належала. Ця прохолода – яка останнім часом панувала між нею та її чоловіком, зовсім не змінила факту, що вони регулярно займалися сексом. Неромантичним і не особливо пристрасним. Просто регулярним. Міг бути кращим. Набагато кращим. Якби вона тільки цього хотіла. Не хотіла. Їй вистачало, що вона бажана для свого чоловіка. Він прагнув і як нагороду регулярно отримував у користуванні її тіло. Робила це охоче, бо чоловік був добрим коханцем. Не тільки знав, що вона любить, а ще й намагався їй це давати. Останнім часом йому це не вдавалося так добре, як колись. Але ж це не була його вина. Це вона не відкривалася настільки, що могло бути так, як колись. Не могло оскільки вона останнім часом насправді прагнула тільки Якоба. Попри це, їй залежало на тому, що бути бажаною для свого чоловіка. Це заспокоювало, давало відчуття, що нічого не змінилося. Вона насправді має його для себе, що він нічого не помітив, що може далі займатися своєю пристрастю. Така підступна конструкція. Вона мала своїх 100% насправді, а тепер ішлося про решту. Це безумовно тимчасове. Коли закінчиться, повернеться до своїх 100% і буде, як колись. Без болю і шрамів. Так вона вирішила одного пізнього вечора в неділю у ванні, наповнений піною пахучої лаванди після пляшки Бурдо. Адже вона не робить нічого злого, це тільки мозок. Вона навіть не доторкнулася до нього і не доторкнеться. Цей священник не має рації. Нещодавно вона прочитала в інтернеті нотатку кардинала, головного редактора якоїсь впливової ватиканської газети. Він у відповіді на запитання розгубленої читачки молодої жінки Стрієста писав. У вступній статті поспішно опубліковані в інтернет-виданні CNN і передруковані одразу всіма іншими відомими інтернет-сервісами, такими як Yahoo, AOL, MSN, а в Польщі – віртуальною Польщею. Віртуальна реальність є так само повна спокус, як і реальна. Гріх чужолоства можна вчинити в інтернеті, не виходячи з дому. Цей священник не мав рації. Що, зрештою, священник може так, правду знати про спокусу? Віртуальна реальність не є так само повна спокус, як реальна. Ця віртуальна має їх набагато більше. Це найкраще знають в її б'юрі по понеділках уранці. Але сьогодні була п'ятниця. Особлива п'ятниця. Вони майже цілий день розмовляли. У Німеччині, власне, було якесь свято, і він прийшов на роботу тільки заради неї. Він був з нею на ICQ практично цілих 8 годин. Уважний, терплячий, сповнений гумору. Такий понеділковий у п'ятницю. Писав імейли, відкривали чат. Він розповідав їй ці свої незвичайні історії про геном і про те, що буде, як тільки його повністю розкудують про четвертий вимір у Всесвіту, зовсім не уявний, хоча виражається уявним числом, про те, що уявляв, яку форму має її рука. Продовж вікенду Мілоша німецькою, і йому здавалося, ніби він читає інструкцію користувача до посудомийної машини. Про те, що хотів би колись будь-що прочитати для неї в голос і про те, що останнім часом має одну мрію, яка його переслідує, хотів би її побачити. Наприкінці дня, коли сказала йому, що виходить з бюра, відчувала, що ніяк не може погодитися з фактом, що перериває розмову з ним і кудись мусить вийти. Він попросив її про щось нечуване. Досі він ніколи не просив її про це. У певному сенсі вона була розчарована, що він досі цього не зробив. А тепер написав. Якщо ти маєш свою фотографію і могла б її перетворити в якийсь електронний формат і потім вислати мені, то, то я би міг тебе побачити, правда? Тепер. І ввечері теж. І будь-коли. Коли б я тільки цього забажав. Надійшли ж? Вона залишилася в бюрі. Знайшла на диску фото з якоїсь вечірки на чоловіковій фірмі. Виглядала на цьому фото винятково гарно. У свій вигляд на такі події завжди інвестувала багато часу. Особливо тому, щоб дівчата з маркетингу й адміністрації не мали про що говорити, коли наступного дня за кавою до тонкощів обмовлятимуть бабів, колег із праці. Так, на цій фотографії вона виглядала окей. засмагла після перебування на балатоні змарніла після отруєння морозовим у сопоті, затискою і від Івонни фантазійною, як рідко коли. Усі їй казали, що вона виглядає фантастично. Очевидно, крім секретарки. І це було найкращим доказом, що на цій фотографії вона справді виглядає дуже добре. Приготувала імейл для нього. Перекодувала фотографію на формат JPEG, щоб файл не був завеликий. Таких речей навчилася від нього і приєднала його до імейла. Перед виходом з офісу це все вислала. У понеділок вранці він дізнається знову дуже багато про чарівний колір її очей, хвилястість волосся, неповторну форму уст. Наскільки його знала, він, очевидно, дізнається також у першій в їхній фотографії Дуже багато про форму її грудей. На цій фотографії мала особливу глибоку декольте. Хотіла про це довідатися від нього. Найкраще в понеділок, тому вибрала цю фотографію. З'їжджаючи ліфтом, вона думала, як сильно раділа б, якби понеділок наступив уже сьогодні ввечері.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 Lie crushed and broken On the virgin snow Now I think I know What you tried to say To me To how you suffered For your sanity To how you tried to set them free They would not listen They're not listening Still Perhaps I never